Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de noi pentru judecata de joi. Zece motive pentru a o vota pe Vasilica Viorica Dăncilă. 1. PSD Sibiu zice să nu-i votăm pe Iohannis și Barna, că nu au nume românești. Ei au nume nemțesc și unguresc. Are dreptate PSD. Să votăm pe românca dăncilă, care are un frumos nume rom. Dânci înseamnă copil de țigan sau lăutar țigan, provenind din expresia romă, den ci. Dăm Dân ceva, eventual un vot. 2. Pentru că VV Dăncilă joacă ping-pong România pe tocuri. Nu golf pe poante la turci ca veve Ponta. 3. Pentru că e o superpatrioată. Simplii patrioți nu sunt infectați de nicio limbă străină, dar doamna Dăncilă în plus are imunitate și față de limba română. Că și cei care vorbesc prea corect și fără inepții limba română sunt cam suspecți. 4. Dacă va fi președinta României, doamna Dăncilă va practica o diplomație concentrată la esență și bine țintită, utilizând doar două cuvinte, IES, IES și HE, HE. 5. Deoarece a declarat sincer, lupt împotriva unei țări în care să se regăsească toți românii. Așa e. Mulți dintre cei care se pretind românii nu sunt destul de inteligenți și disciplinați ca să citească de pe hârtii scrise de alții. Prin urmare vorbesc liber. Ăștia sunt niște anarhiști, mai periculoși decât analfabeții. Te vedeți afară din țară. 6. Cei care intenționați să-l votați pe pușcaciul în rafale cu un pănașu, nu-i rosiți votul. Puneți ștampila pe samurai ca dăncilă și sabia ei. 7. Dăncilă președinte. Pentru că, din funcția de șef al satului, doamna e mult mai greu de dat jos decât din cea de prim-ministru. 8. Ca președintă, doamna dăncilă nu va mai avea întâlniri pe holuri la Washington. Ii se va asigura acces într-o o daie. 9. Votați-o pe doamna Dăncilă, pentru că nu mai e Dragnea, care s-o pune și președintă. 10. La urma urmelor, e reconfortant să votezi pe cineva mai imbecil și mai încult decât tine. Deci, stimați europene fem, nu cumva să lipsiți de la vot.